117 perc embere ezen a héten. Bolyár Iván András, köszöntelek a vonalban. Mővészet történész építészkritikus szakíró és a 10 millió fa alapítója. Szervusz Iván. Szervusz. Nagy örömmel a köszöntelek itt. It Nagy, ör Nagy örömmel köszöntelek itt ma ezen a héten. Végig a hét embere leszel, háromszor is fogunk beszélgetni veled ezen a héten, gazdag ez az életút. Hát én nem tudom, már megöregettem, viszont ilyen. <gül> Igen, kezdjük is onnan, ugye, ahonnan, aki már benne van a Wikipédiában, mondjuk azt, hogy azért az ma már számít, és még alig töltötte az ötvenet. Tehát édesanyja Stanka Jágnes, múzeumi műtárgyrestaurátor, édesapja Bojár Iván festőművész. Mesélj ezekről az évekről nekünk egy kicsit, kérlek. A gyerekkorom? Hát... <gül> Én a várban, Budai várban nőttem föl, talán ez a legmeghatározóbb élmény, mert nagyon sokáig ez ilyen identitás megerősítő dolog volt, hogy ott lakom. Biztos tehát a világon sok fele lakni olyan, ami az embernek meghatároz az identitását, hát ez is ilyen volt. És ezért aztán sokáig nem is tudtam elengedni, évtizedek teltek el, még valahogy ezen túl tudtam jutni. De hát az, azért az festői volt, meg jó volt, tulajdonképpen különös díszletek között telt a gyerekkorom, Halászbeástja a Mátyás templom, és hozzá kell tegyem, hogy abban az időben, ez, mint a 60-as évek vége, 70-es évek, 70-es évek vége felé. Ezek, ez, ez üres volt, tehát a Budai Várban nem nagyon jártak. Néha megjelent egy-egy Mercedes, meg egy-egy BMW német turistákkal, nagyok voltak kövérek és nagyhangúak, és süveget viseltek, mert a Mavad nevű ilyen vadászati irodába jártak a, beszámolni, hogy, a, hogy milyen állatokat lőttek le. De ezen kívül nagyon sok turista se volt, meg, meg magyarok se voltak, meg úgy általában az egész a miénk volt a lakóké. Tehát olyan volt, mint egy, egy falu egy nagyvároson belül. Hm. És aztán mikor kezdődött számodra uh, az a fajta szellemi forradalmasság, ami aztán 1989-től folyamatosan meghatározta a munkádat és az életedet? Hát nem nálam kezdődött, hanem ez a családomból jön. Uh, nekem az apám már uh, rendkívül aktív volt politikailag, vagy politikai öntudata volt, tehát 1942-ben. Mikor a Költséggyimnáziumban érettségi előtt állt, akkor március 15-én tartott egy újtóhangú beszédet, ami a németek ellen hangzott el, ami azért akkor Magyarországon 42-ben látszik ellen egy, egy hogy mondjam, egy ilyen évvégi ünnepségen az egész iskola előtt egy ilyen beszéd azért az, az úgy, hogy mondjam, tehát ez, a részben a tanárkor összetételesen volt teljesen homogén részben, pedig hát nem, nem volt, élet szövetségesek voltunk. Úgyhogy az, az mindenképpen már ilyen volt, és aztán ilyen volt később is. Ebből következően lényegében a fél életét ilyen szilenciumon töltötte, és valamifajta hátravetettségben. Tehát a nagy szakmai karrier, ami előtte állt, hogy a a bölcsészkár művészettősnek tanszékének lesz majd ő a vezetője, és, és óriási szakmai pályát tud befutni itáliai szakmai utakkal, és eszékötetekkel tanulmánykötetekkel, hát ebből nem lett semmi, mert 1948-ban, amikor a nagy szalámizás ment, akkor őt is leszalámízták az egyetemről, és ö, utána évekig munkanéküli volt, valamikor az 50-es években talán előriállás kapott rövid ideig, de amerre járt, mindig ment mögötte a politika, árnyékot vetett rá, és aztán ö, mindig, mindig kirúgták újabb és újabb helyekről. Tehát ő valamikor aztán a 60-as évek elején talált magára, de hát a, az életének legértékesebb részei mondjuk 20-tól 35 éves koráig azok ö, gyakorlatilag számkivetettségben teltek. És inkább védett, vagy stafétát adott számodra ez? Hogy inkább... Tehát, hogy védett ő ettől, hogy, hogy ezt ne tedd, ja, diván, ne tedd, minden. vagy pedig adott egy stafétát, hogy, hogy de hát ezt másképp úgy sem lehet, csak így. Hát igazából, tehát ilyen, ilyen patetikus őrségváltás soha nem volt hm. szó. Annyi volt, hogy amikor a rendszerváltás környéke volt. Hát egyrészt a gyerekkoromból ez a kettős, kettős beszéd volt. Tehát, hogy, hogy otthon tudunk mindent, tudjuk ki nagy, mert tudjuk ki volt 56-ban, tudjuk, hogy a szovjetek azok elfoglalták a hazánkat, imperialista ország, Más országokat is elfoglalt, tudjuk, hogy 68-ban magunk is uh, teljesen fölöslegesen és magunkra szégyent hozva mentünk be a Csehszlovákiába, etc. Tehát ezeket, ezeket uh, magától értetődő módon vettem át a szüleim ebben a apám, anyám egyaránt ugyanígy gondolkozott, uh -huh. a kettőknek mondjuk 56 a fizikuságoknak meghatározó uh, fantasztikus élménye volt. És persze tudtuk azt, hogy a Suliba erről nem kell beszélni, meg meg meghallgatjuk a történelem órán, hogy mit hazudik a történelem tanárnén ide, de teljesen mindegy, hát úgy is tudjuk, hogy mi van. Hát hozzájutottunk a megfelelő irodalmakhoz, könyvekhez, amiből ennek a, hát 45 utáni magyar történelmnek a, a sötét foltjait meg lehetett ismerni, tanulni. Szóval, hogy ez úgy valahogy, hát ilyen polgári rezisztencia mondjuk így, ez, ez volt talán a jellemző. És mondom, nem volt nagy érzelmeketeli üzenetátadás vagy, vagy ilyesmi, de amikor a rendszerváltás közeledett, akkor természetesen apámmal együtt izgatottan roadtunk mm. a Jurtaszínházba, hallgattuk a különböző politikai csoportosulásokat, a Fidesz első megnyilvánulását láttuk a Jurtaszínházban, és, és utána meg az mdf esekét és hát végig szóval a, a, a, a sűrejébe voltam. Igen, és aztán itt van 1989, amikor ugye megalakul a Magyar Narancs. Igen. Most október 14-én lesz 30 éve. Igen. És annak ugye a főszerkesztője voltál éveken keresztül, utána pedig tartalmilag is kísérted ezt a magazint. Hát a, igazából az elején ő nem, mert az elején egy ilyen bázisdemokratikus alapelve működött, hogy nincs vezetője a alapnak. Igen, de meg emlékszem most me. Ha nem hét uh, alapító szerkesztője van, én vagyok az egyik, de hát aztán egy ilyen 3 év, év után kiderült, hogy ez, ez egyáltalán nem tartható, és akkor utána uh, kintelenek voltunk, uh, hát, szóval utána az volt, hogy én, én vittem, én keres, szereztem szponzori pénzeket, ugye aztán én lettem a, a szerkesztőség vezetője. Amúgy uh, hát érdekessége a dolognak, hogy ugye 89. októberében indultunk, akkor volt egy kis csekélykepénzünk, amivel működni tudtunk, és akkor utána nagyon-nagyon vártuk, hogy végre megjöjjön a soros alapítvány pénze a Fideszhez, mert hogyha megérkezik az 5 millió forint, akkor nagyon boldogok leszünk. Egyrészt a Fidesz is föllélegez és végre fog tudni dolgozni, és mi is megkapunk ebből 500 ezret, ami a következő egy évre a lap működtetésére szolgálni tud. Tehát mint a Fidesz újságja végre akkor a a soros pénzből fogunk tudni működni, és ez így is volt. Hmm. ez Igen, ez még a Lizent My Heart korszak, ugye ez a fiatalok igen. vagyunk, demokraták vagyunk, és miénk a narancs, ami, ami kicsit magyar, de a miénk, tehát az egésznek a, a gyújtó szellemisége volt. És aztán utána ugye következik még számos szakmai év, tehát a Café Bábel szerzője és szakértője leszel, majd később ugye megalakul az Oktogon című építészeti lap, ami egy új stílus, megint egy új szellemiség, megint egy új arculat a magyar piacon. Igen, hát a, ugye minden ilyen alapítás tele van nehézségekkel és feszültségekkel. A Magyar Narancs is ilyen volt, hogy óriási hőskorszak, fantasztikus volt, ugye Vég Mónika volt ennek az összetartó lelki hmm. ereje, aki 92-ben szegény meghalt, sok, sok minden az ő halálával az induló szellemből távozott, és maradtak harcias férfiak ebben a rendszerben, és egy idő után én azt éreztem, hogy nekem bölösleges itt lennem, meg, meg nem akarok ebben a történetben részén nem. És akkor elváltak az útjaink a Viszont közben nekem beindult a népszabadságban egy nagyon szerencsés módon egy sorozatom. Építészeti kritikákat kezdtem el odaírni. Egy addig nem létező zsurnákritikai műfajt lehetett elkezdeni, hogy gyakorolni. Házakról ugye a 90-es évek elején vagyunk, amikor az első biztosítót, társasági épületek, irodaházak, bankok jönnek létre. Ezek az addigi ilyen, hogy mondjam, a szocializmus által dományok, minált építészet helyett megjelenik egy újfajta reprezentáció, egy kicsit kivagyibb, glamúrosabb építészeti igény jelenik meg formailag, és megjelenik a posztmodern, és ebben az időszakban tehát nagy, nagyon jó volt ebbe belevetnem magam, és nagyon, sok, nagyon élveztem ezt a, a kritikai dolgot, és ez eltartott egészen 4-5 éven keresztül, Párhuzamosan egyébként tanítottam a színművészeti főiskolán művészettörténetet, és a ben voltam szerkesztő, és 98-ra 98 viszont beérett egy olyan dolog, hogy, hogy szerettem volna egy, egy saját építészeti folyóiratot, és akkor megcsináltuk az oktogont. Tehát ott is pár szerkesztő barátommal meghívtam, és akkor végül is megalakítottam így az oktogont, amit aztán 17 évig csináltam. Igen, és ezen, ezen közben akkor 2004-ben szeretem Budapestet. Megint egy olyan mozgalom, amiben komolyan mondom, hogy tényleg szíved, lelked benne van, és tudásod, és elhivatottságod. Igen, hát én nagy szerelmesen voltam a városnak mindig, és most is vagyok. Egy, egy, egy civil szándékú kezdeményezés volt, ugyanúgy, mint a 10 millió fa. Igen. Mm, tehát egy világlátású és politikai ízlésű embereket gyűjtöttem magam köré, akikről viszont ettől egyik meg voltam győződve, hogy a város jobbításáért hajlandók időt, energiát szánni, vagy áldozni, és, és foglalkozni ezzel. És igazából nem is volt ez rossz. Tehát a, ennek volt azért 3-4-5 éve, amikor nagyon, nagyon repült, és nagyon jó is volt. Már a, a, azért a nagy, hogy mondjam, nagy lendület kiment belőle, nem is nagyon létezik, de de, de akkoriban, hát ugye pályázatokat csináltunk. Mi voltunk az elsők, akik a, a Dunának, az Árpád hídtól, a Lágymányos Édék terjedő szakaszára, ö, hogy hívják ott, építészeti tervpályázat, ilyen ötletpályázatot indítottunk, és... Ö, már akkor feszített bennünket az a kérdés, hogy mi a fenél, nem tudunk mi hozzáférni a vízhez, budapesti városlakók, miért kell nekünk mindig egy autósztrádán átverekedni magunkat, és uh, ahhoz, hogy egyáltalán a vízzel bárminemű kapcsolatunk legyen, lehessen. Ez ugye volt 2004-2005-ben, most van 2019-el, 15 év, és pont ugyanazokon a zebrákon verekedjük át magunkat az autósztrádákon, és pont ugyanúgy nem jutunk hozzá a vízhez, semmi nem változott, és közben még azért ennek a korszaknak a végére 2010-9-10 környékén csináltunk is, hát azt alapvetően én szövegeztem egy zöld Budapest koncepciót, ami, ami ezt az egész Dunaparti kérdést, azt, hogy milyen legyen egy, egy sétáló belváros, egy, egy kerékbáros belváros, hogy legyenek az autók itt hogy legyen rengeteg zöld a helyén, hogy kerüljön be egymillió fa Budapestre, ez 2010-ben, volt benne a programunkban, helyett, majd nem egy millió fa nincsen Budapesten, hanem hanem fogy a számuk, tehát, hogy és, és most, amikor már tényleg nagyon durván beindult a, ez a klímaválság, tudjuk, hogy ha az egy millió itt lenne, akkor 3-4 fokkal volna kevesebb Budapest területén a, a hőmérséklet, szóval ezek mind kivoltak, végig voltak gondolva, ki volt találva, meg volt határozva, hogy mi a teendő, stb. Soha semmiből nem lett semmi. Hát azért úgy érzem, hogy a szellemiség azért az itt maradt. Szeretem Budapestet, a, ami, ami ma a 10 millió fára jellemző, az ugyanúgy azt gondolom, hogy már akkor elindult. Lehet, hogy akkor még, még túl idő előtt volt, nem tudom, de én bízom abban, hogy ez a, ez a rendszer, ami folyamatosan végigkíséri az életedet, hogy mindig változtatni szeretnél, szerintem működik. Hát. Nem tudom, tehát objektíve nem érzékelem azt, hogy, hogy ezek a gondolatok megfogannának és beépülnek. De egyébként de, bizonyos dolgok be, mert az egyik anyagomat azt lelkesen felhasználta a farkú kutyapárt, a sétáló Budapest koncepciót, meg a, meg a Puzsén Robert, de tehát ilyen módon azért ugyanazok a gondolatok tematizálva más területeken mennek, meg úgy szóba kerülnek, meg, meg ilyenek. Tehát, hogy ez ilyen szempontból nem mondhatom azt, hogy minden nyom nélkül maradt el, vagy maradt, de hát mondom, a vízhez nem tudunk eljutni még mindig. Még mindig az autó Robbi az erős, még a politikusok még mindig az autósoknak beszélnek, azoknak ígérnek, de hát közben meg már megfőlünk a lakásokba, meg közben... Világenergiáját elhasználjuk el euh, légkondicionáló berendezésekre, miközben vannak természetes megoldások, a szó eredetértelme, természettel való együttélés következtében hűvösebb és euh, oxigéndúsebb és jobb életet le, lehetne a városban kialakítani, csak a fejünkben kéne egy, egy másfajta városon gondolkozni. És hát ez még nem, ez még nem történik meg. Azt mondod, hogy elég volt a petíciókból, és most már a cselekedeteké lenne az idő, és ez a 10 millió fa országa, a 10 millió fa ember ellet, mert hogy elindítottad az ültes 10 millió fát Magyarországon kezdeményezést, már előbb 2010-ben, amikor a Zöld Budapest sétáló és Bringa várossá szeretett volna változtatni, már ott is 1 millió fa szerepelt. 2010-ben, tehát, hogy úgy érzem maga most 2019-ben, mint hogyha mindenki most ébredt volna, de közben, ha megnézzük a régebbi írásokat 10-20 évvel ezelőtről, pontosan kellett, hogy tudjuk, hogy ide fogunk eljutni. Mit gondolsz erről? Igen, hát időnként a Facebook földön egy, egy kis filmrészletet a Lavinat című filmnek a képsorától. Kellemes, elegáns középosztálybeli emberek ülnek egy teraszon, és elképedve néznek egy óriási lavinát, ami a szembe lévő hegyről zúdul lefelé, csodálkozza, fényképezgetve, megvitatva az izgalmas szituációt, egészen addig, amíg az a lavina bele nem csapa az épületbe, és mindenkinek menekülnie kell már, aki tud. Tehát, hogy ez van, hogy én olyan okosan figyeljük, hogy mi történik, és most már ott tartunk, hogy, hogy, hogy becsapott ez a bizonyos lavina, beütött, és most sokan Sokan most veszik készül, hogy hát ez a, ez, a, ez a válság, ez a krízis, ez a katasztrófa, vagy katasztrófáknak a sorozat, ez most már itt van, és hogy ehhez, ehhez valahogy viszonyulni kell, valamit kell természetesen. Ugye ez a 10 millió fát Magyarországon, itt vagy, mert én most például semmit nem hallok belőled. Ja, én Jó, szuper, csak melyik közben voltak mindenféle kattogások. Hogy ez a 10 millió fát Magyarországon, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden lakos, hogyha ültetne egy fát, akkor sokkal több levegőnk lenne, sokkal több zöld lenne, rengeteg olyan dolgot a környezetszennyezéssel ki tudnán kapcsolni az életünkből, de ez kevés ahhoz, hiszen gyakorlatilag egy teljes életformaváltásra lenne szükség, és előtte egy gondolkodási formaváltásra is. Tehát, hogy amíg a gondolataink nem változna, addig nem fog semmi történni. Milyen a reakciója annak a, peti, annak a felhívásnak, amit te itt közre tettél? Hát számomra mindenképpen fantasztikus és, és lehengerlő élmény az, hogy ilyen sok ember jelentkezett, több ezer és több tízezer ember csatlakozott ehhez. Ugye 6 héttel ezelőtt indult a, egyáltalán maga az ötlet, amit a saját Facebook oldalomra kitettem, most 27 ezeren vagyunk körülbelül, és 55 településen van most már 10 millió fa közösség. Épp a hétvégén fogjuk tartani az első országos találkozót, és próbáljuk a, ennek az első vagy nulladik évnek a, a feladatait ö, ö, tenni, valóit átbeszélni. Tehát a fogadtatása szerintem jó, mindenhol van olyan ember, aki ébren van. Mindenhol van olyan ember, aki azért érzékeli, hogy mi a, mi a helyzet, és mi a probléma, mi a baj. Ö, nem vagyunk elegem még hozzá, mert hogy maga a receptő magában nem volna bonyolult, hogy hát egy darab fát ültessel. Mindenki csak egyet. Uh -huh. Ez igazán nem nehéz, ezt ez egy óra alatt maximum mindenki el tudja végezni. Ennyi ideje elvileg az év 365 napjából kiszakítható lenne bárkinek. Tehát, hogy a feladat így nem, nem tűnik soknak, valójában akkor, amikor ennek egy országos, hogy mondjam, összehangolt kampánynak kell lennie, akkor onnantól kezdve ez már nagyon nehéz és hát most ezen dolgozunk, hogy uh, további embereknek a szemét nyissuk ki, hogy mi a helyzet, és, uh, és akkor ennek kapcsán óhatatlanul kintenek vagyunk beszélni arról is, hogy a 10 millió fa elültetése az egy uh, szemléletmód átalakításának első fontos lépése lesz, mert meg lesz, meg fogjuk csinálni, uh -huh. és... Uh, és hát az kell, hogy az emberek még azt megelőzően ismerjék fel a változtatásnak a szükségességét, mielőtt az élet kényszeríti őket erre. Akkor ez azt jelenti, hogy különböző előadásokat terveznek a jövőben, és próbálnak szemléletet módosítani az embereknél, vagy hogy kell ezt elképzelni, amikor azt mondta, hogy dolgozunk rajta. Különböző rendezvényeket, esetleg rendezvényeken megjelennek majd, vagy közös összefogással együtt ültetnek fát adott helyen, adott időpontban? mind a kettő igaz. Az elsőről azért tudok kevesebbet mondani, mert annyira friss még minden, hogy egyedül minden ötlet szinten van csíra, uh -huh. csíra állapotában. Tehát persze, elgondoltuk azt, hogy milyen fajta előadásokra, vagy kerekasztalokra, beszélgetésekre, filmvetítésekre, vagy filmfesztiválokra, vagy bármire volna szükség, ahol az emberek ezekkel a kérdésekkel tudnak találkozni, módszeresen végigbeszélni őket, szembesülni a kérdésekkel, és hát valahogy a cselekvésnek a, a, a, a lehet Beadni. Most azért mégiscsak az van, hogy a 10 millió fa közösség a 10 millió fa elültetése, erre fókuszálunk. ezt szeretnénk első lépésben meg, megcsinálni, és ez, ez, a, ez a szándékunk, és mondom, elmaradhatatlan, hogy beszéljünk majd a többi dologról is, de jelen pillanatban ezért az erőinket koncentrálnunk kell, és ezt erre a feladatot irányítjuk pillanatnyilag. Hol lehet előtetni ezt a 10 millió fát? Ezt azért kérdezem, mert amikor a két farkó kutya betömte a lukakat a járdákon, meg kiszínezte azokat a repedéseket, akkor kiderült, hogy az embernek még a saját országában, városában ö, maga előtt lévő kis földterületen sem lehet bármit tennie, hogy jobb legyen a világ. Tehát ha nekem nincs kertem és fát szeretnék ültetni, lehet, hogy bemegyek az erdőbe, és azt mondják, hogy jaj, bocsánat, te így törvénytelenséget művelsz. Ez így van. Ez így van. Tehát, hogy, hogy valóban ahhoz közterületen engedéllyel, önkormányzati engedéllyel lehet ültetni. Azok a közösségek, amelyek létrejöttek, azok természetesen ilyen úgynevezett probléma térképeket hoztak, vagy alakítottak uh -huh. ki, és azokon mindig, mindig szerepel az, hogy a... Az engedélyeztetést hogyan oldják meg. De azért ettől függetlenül, ha nincsen kis kertem, igen, sokunknak nincs kertünk, de nagyon sok olyan ember van azért az országban, és rengeteg olyan település van, ahol azért a, a ház körül van valamennyi zöld terület, ahol ugye lehet, hogy már vannak bokrok, fák, de azért még egy fa, vagy még három fa, a család, papa, mama, gyerek, ő, három fája még azért el tud férni ott, és el is fog férni. Tehát azért a köztulajdonban lévő területektől független a magánkerteknek magán azért hatalmas lehetősége van, óriási kapacitása ott. Azon kívül meg hát a most Magyarországon lévő erdőknek a több mint 50%-a magánkézben kéz, van, tehát ott is azért uh -huh. lehet ültetni, nyilvánvalóan a magántulajdonos adra engedélyt, vagy ő maga végzi el ezeket az ültetéseket. Éppen most beszéltünk a Gyüttment Fesztivál vezetőivel, illetve szervezőivel, akiknek hasonló céljaik vannak, és ők arra készítik fel azokat, akik elmennek a fesztiválra, hogy hogy tudnak egy teljesen új életmódot folytatni, leköltözve vidékre, hulladékat nem termelve, illetve azt a fajta ökoépítészetet megvalósítva, ami ugyancsak segíti a fenntartálható fejlődést, illetve a fennmaradásunkat. Mennyire függnek össze a te fejedben ezek a dolgok? Tehát, hogy hogy látod, hogy ugye az első lépés a faültetés, de ahogy te is mondtad, hogy ez gyakorlatilag csak egy pontja ennek a dolognak, hogyha máshol nem teszünk valamit, akkor ez, ez édeskevés lesz. Igen. Hát ugye az, ami zajlik, hogy a széndiokszid termelés az növekszik. A Uh, szindioxid megkötő fák száma csökken. Jelen pillanatban is, hogy beszélünk, a nem a négy-öt francia országi terület ég uh, Brazíliában, az Amazonas mentén. Ott van még e, a tajga ugye, ami ugyancsak lángokban áll. sok helyen uh, Nepában két millió fát akarnak kivágni, pusztán egy repülőtér kedvéért, mert önmagában ez is egy őrítő dolog, hogy, hogy, egy rep hogy a repülésén, ami a, egyik legszennyezőbb közlekedési mód. Tehát, hogy hogy uh, a. Uh, most elfelejtettem, hogy mi volt a, a kérdésnek a veleje, hogy te tudsz megköszönöm. akkor ezt megköszönöm. Szóval, arra szerettem, arra kérdeztem rá, hogy merre lépjünk tovább, mert ugye ez csak egy lépés, tehát úgy ültetünk fákat, de hogyha közben marad minden ugyanúgy a régiben, ugyanúgy építkezünk, ugyanúgy éljük az életünket, akkor gyakorlatilag nem történt szinte semmi, mondhatom. Van néhány csapás irány, tehát az egyik ez a faültetés, hogy Fát ültetünk, sokat, 10 milliót, 100 milliót, 1 milliárdot, jót teszünk, ültessünk sok fát. Nyilván szakszerűen kell a fát uh -huh. ültetni, és szakemberek bevonásával, de nagyon-nagyon sok fára van szükség a 8 milliárd embernek, aki ma a földet lakja, és csak a személyekre bontható karbonlábnyomot kék ellensúlyozandó, már csak ezért óriási szükség van a fákra. A másik csapás irány az a széndioxid termelő ágazatoknak a lebontása. Ilyen ágazat az a húsipar, az élelmiszeripar, hiszen a mostani földterületeknek 25%-án takarmánynövényeket termesztenek a világon, ezért jöhet az Amazonas is, hogy, ö, hogy takarmánynövények számára legyen, biztosítsanak majd termőterületeket, ö, mert az állattartás, az ipari húsgyártás ezt, ezt kívánja. Ha nem eszünk húst, akkor majd nem lesz ilyen. Én mondjuk már nem eszem húst. Tehát, hogy le lehet róla szokni, én is 54 év után szoktam le, Simán ki lehet bírni, semmi extra nincsen benne. A, van a másik része, hogy mondjuk az építőipar, ami pokoli, iszonyatos terhelő, tehát akkor, amikor meglátunk egy ilyen gyönyörű szép új irodaházat, akkor jó, ha tudjuk hozzá, hogy az egy környezeti katasztrófa. Tehát az, ahhoz, ami ahhoz kell, hogy az a millió a betonot ott legyen, meg vas, meg, meg üveg, meg nem tudom micsoda, az önmagában egy borzalmas nagy környezetterhelés, egy tényleg katasztrófában felérő környezetterhelés, aminek, hogyha karbonlávgyomát kiszámolnánk, akkor nyilván egy hatalmas erdőt kéne építeni, vagy telepíteni, csak amiatt az épület miatt. Itt, ami érdekes, gondolnám, hogyha sok fa épül, akkor az építészetről is elkezdhetünk sokkal intenzívebben másképp gondolkozni faépítészetben, Uh, ami hát nyilván kevésbé biztosít lehetőséget, bár erre is van példa Ausztriában, Németországban van egy építész, aki 22-25 uh, méteres uh, emeletes házakat is emel fából, tehát fából is lehet olyan szerkezeteket csinálni, amik ezeket olyan sudár, uh -huh. modern épületekhez kellenek. De hát azért mondjuk a faépítészet fa önmagában egy picit emberléptékűbb, kisebb, nem, nem, nem ilyen égbetörő, és nem olyan, mint a mostani vasbeton üvegacél házaink Tehát ebbe az irányba is lehet menni, fejlődni, kapcsolódva a építészet, vályogépítészet. Ja, a kender most reneszánszát a... éli, úgy olvastam. Igen, igen, tehát egy csomó újfajta technológia, ami ami mind újfajta megoldásokat kínál, és ami mondjuk hát ökológiai szempontból korrektebb, mint, mint a mai nagyon modern csúcsépületeim. Tehát ezek az kőcsapás irányok, és, és hát ugye még egy nagy, nagyon fontos csapás irány van, hogy az összes ilyen termelő üzemnek járnak a szénerőműnek a bezárása, megszüntetése, felszámolása. Na most mindez, amiről beszélünk, Borzalmas fájdalmak, társadalmi problémák, terhek nélkül nem fog menni. Két verzió van, hogy fölismerjük és lépünk, vagy fölismerjünk és várunk, és majd úgyis ránk szakad az egész, mert ránk fog. És, és valószínűleg az ember az olyan, hogy meg fogja várni, hogy inkább rászakadjon a nyakáma. Én azt is látom egyébként, hogy lehet, hogy fölismerjük, lehet, hogy szeretnénk lépni, de ugye... A döntéshozás az mindig más szempontokat vesz figyelembe, mint a Józan és, Tehát, hogyha a döntéshozók, akik abban a helyzetben vannak, közben tök más döntéseket hoznak, akkor hiába ültetjük a 10 millió fát. Tehát nem hiába, mert azt gondolom, hogy minden egyes lépésnek nagyon nagy jelentősége van, de hogy minél erőteljesebb nyomást is kell gyakorolni azokra a döntéshozókra, akik viszont teljesen ellentétes döntéseket hoznak, mint akár nem tudom én, hogyha hazamegy Józan Parasztiéssel apaként megtenni. Igen. Ez, ez így van, teljesen irracionális dolgokat látok, azt, azt látom, hogy a világ mostanán döntéshozókat húzott magára, akár a Putin, akár a Bolsonaro, akár Trump, akik, hát nem tudok, mint mondani rá, eszelősök. Tehát, hogy olyan lépéseket tesznek, olyan dolgokat tesznek, ami, ami nem fogható józan nincs rá magyarázat. Tehát, hogy akkor, amikor mondjuk egy, egy Putyin bármikor megbombáz Szíriát, megbombáz, meg gázokat biztosít polgári lakosság, gyermekek elpusztítására, ő mondjuk akkor, amikor ég a szibériai tajga, képtelen a helyzetet kezelni. Tehát kiderül, hogy tök tehetetlen. Hatalmas száj, haderő, és aztán amikor tényleg valami van, tényleg kéne cselekedni, hát akkor, akkor nincs semmi. Akkor, akkor inkább a moszkvai jelenségeket pofosztatja. Tehát, hogy szájhősök, és tehát irracionális az egész valahogy. Kellene, olyan felelős olyan vele, vezetők kellenek, akik nyilván ezt átlátják, a saját gyermekeikre gondolnak, a saját nem, nemzetükre gondolnak, nem tudom, a saját rájuk bízott közösségekre gondolnak. Ez szerintem messze visz, és ez most mindegy is egyébként uh -huh. csak egy ilyen gondolathutam volt. Az a az a lényeg, hogy mi, mint civil emberek, kis emberek, mi az, amit tenni tudunk, és ezt tegyük meg. Ennyit tudunk tenni. Szerintem, ha ezt megteszünk, akkor a lelkiismeretünk lehet, és aztán talán, ha elültetjük a 10 millió fát, akkor gondolkozhatunk a következő lépéseken. Nekem pont az jutott eszembe, hogy én nagyon szeretnék legalább egy fával hozzájárulni ehhez a 10 millióhoz, hogy én is le tudjam tenni, vagy hogy el tudjak indulni azért, hogy tegyek valamit a, a Földért. De hogy hogy tehetem ezt meg? Mert Nekem nincs kertem, tehát hogy, hogy sajnos ezt nem tudom megcsinálni, viszont a közösségi szellem vonz, tehát hogyha... Igen. Le... Igen? Van, tehát hál' Istennek van némi magyarázatom rá, hogy ugye nagyon sokfajta közösség jött létre. Ezek általában helyi, helyi közösségek, tehát megyeszékhelyek, kisebb nagyobb városok, falvak, és budapesti kerületek közösségei jöttek létre. Szerintem a legközelebbihez kellene csatlakozni, Facebookon erre van mód, be kell ütni, hogy 10 millió fa és a kívánt közösségnek a nevét, mondjuk Pécs vagy hatodik kerület, mindegy, uh -huh. ki, ki mit gondol, és akkor ki fog ugrani valószínűleg az a közösség, illetve van is egy térkép, amit ott szokott keringeni a mi központi Facebook oldalunkon, ami meg lehet nézni, hogy hol vannak már ilyen uh, uh, csapatok. És akkor... Uh, Általában vannak földterületi felajánlások is, ami nagyon klassz dolog, hogy valaki azt mondja, hogy az ő, ő földjére lehet ültetni. Uh -huh. És akkor valóban az, az a rendelkezésre áll. Amikor körülnézek szerte Budapesten, azt érzem, hogy rendkívül intenzív építkezések folynak, mindenféle építmények körülnekre. nekem egy kicsit eklektikus, de hogyan látja ön például, nekem egy kicsit még fullasztó is a dolog, nagyon sok esetben úgy érzem, hogy tulajdonképpen valami nagyon hiányzik, és szívesen megyek hétvégén vidékre, vagy olyan helyre, hogy sok a zöld. Véletlenül tetszem ez, hogy ön is egyetért velem, hogy itt kicsit több zöldre lenne szükség biztosan. Hát abban biztos, hogy egyetértük, egyet hogy több zöld kellene. Egy picit azt érzem, hogy a, az építészetünk, Magyarországi építészet megragadt, megrekedt valahol. Igazából az ingatlanfejlesztők fogságában van, Aha. és az Excel fogságában van. Mindeneket az épületek kapcsán a hasznosági elvek érvényesülnek, és közösségi szempontok, elvek pedig csak másodlagosan. Vagy éppen marketing szempontból, vagy olyan marketing bullshit gyanán. Uh -huh. Igaz, néha nem, de általában nem. Tehát inkább azon, hogy megtérülés van. Ennek például egy nagyszerű példája a hajdan volt szociáló helyen épülő, nem tudom én micsoda, talán luxus apartmanok lesznek majd benne. Uh -huh. Not, hogy emlékeznek el rá, hogy a Margit hídről, hogyha budai oldalra megyünk, akkor fölpillantva sokáig ott állt egy ház, ami hajdan a szakszervezet székháza volt, majd a kilencvenes években aztán egy hogy ilyen kontrax, vagy nem tudom én milyen ügylet volt uh -huh. 30 éven át, vagy 20, valahány éven át állt, egy még a Jancsó Miklós is forgatott benne uh -huh. és aztán valaki megvette és milyen jellemző, hogy ugye arról volt szó, hogy ez a ház legyen kisebb, vagy tűnjen el, ehhez képest másfélszer akkora lett, mint amekkora volt valaha, még több uh, látvajant elvéve a mögötte lévő villágtól. Tetszett is, ahogy mondta, hogy a Duna, átnézünk a Dunán a budai felületre, régen sokkal zölde volt minden, és nekem egyre inkább az az érzése, mint egy dél-amerikai városnak az illúziója, hogy a lejtőn fölfelé tele vagyunk mindenfajta vasbeton épületekkel. tehát ez a látszat lassan már a Budára nem tudom, ezzel is egyetért gondol, mert valahogy az az én félelmem, hogy tulajdonképpen valaki figyelmen kívül hagyják azokat a fontos dolgokat, ami például a vidéken is tereket jelent, a gyerekekkel a sétáló ö, helyzeteket, tehát tulajdonképpen azt a dolgot, hogy az ember a saját maga városában pihenni is tudjon szabadban. Igen, ez egy nehéz dolog, nyilván a kőrengetegen belül ö, a legnehezebb ez a rekreációs mm -hmm. ö, igény, kielégítés, mert, ö, mert, mert, mert hát itt, itt, itt mindenben van ö, be van építve. Egyébként nem, ez tulajdonképpen nem is annyira építészeti, mint inkább urbanisztikai kérdés. Most egy, egy épület stilárisan milyen Erről ezer szempontból lehet beszélni az építésznek a formavágyáról, uh -huh. vagy egyszerűen arról, hogy ennyi jött ki abból a szűkített büdzséből, amit hajlandóak voltak költeni az épületre. Sok minden lehet ebbe. De az, hogy maga az urbanisztikai dolog mennyire változik, vagy mennyire nem változik, ez nagyon különös. Uh -huh. Ugye az volt, hogy Egyszer csináltam még a Szeretem Budapestet mozgalom keretei között 2010-ben egy, egy koncepciót, Zöld Budapest címmel, amiben az szerepelt, hogy egy millió fát kell elültetni Budapesten. Igen. Most 2010-ben, 10 év után, 9 év után Budapesten lenne egy millió, vagy több fa, akkor most 3-4 fokkal lenne kevesebb, vagy van a városban. Uh -huh. Senkit nem érdekelt, senki nem ültette el. Lett egy 10.000 fát ültetünk program a főváros részéről, bizonyára el lettek ültetve azok a fák a tízezer, de hát azt egy ekkor a város úgy szívja föl, hogy észre se vesztük, hogy több vagy kevesebb van, el nem beszélve arról, hogy hát rengeteg fáj is pusztult közben, tehát hogyha csak azoknak a helyére kerültek, vagy lettek ültetve azok a fák, akkor ezek nagyon nem változtatott. Ma azt érzem, hogy a városhoz radikálisan. Teljesen más szemlélettel kell hozzányúlni. Ami nyilván nagyon sok konfliktusom maga után, mert aki ragaszkodik az autójához, az, az, az nem is tudja az életét elképzelni, anélkül, hogy ő, uh -huh. ő ne, ne húzza maga után mindig 8-10 négyzetméternyi területet, amit az autója ugye kihasít a város teréből, és ezt ő uh -huh. magának, nem tud ezen osztozkodni. Csak hogy. Csak, hogy nagyon nagy a baj a világban, és nagyon-nagyon nagy a, a, a helyzet. Tehát, hogy egy, a, a klímakrízis egy teljesen új ö, körülményeket hoz létre, ami mindannyiunk életének az átalakítását fogja magával vonni. Igen. Két verzió van, vagy megvárjuk, amíg majd az egész ránk szakad, vagy elébe megyünk, és én azt gondolom, hogy például ma Budapesten azt kéne csinálni, hogy de minden utcába pá pákat kell ültetni, az öreg és csúnyaházakról repkényeket kell fölfuttatni, uh -huh. a háztetőkön ki kell alakítani olyan felületeket, amelyek uh, nyáron uh, zöldel elboríthatók, Uram, bocsá, és is mondanám, hogy volna, lennének olyan város része, Budapestnek, ahol itt uh, a háztetetünk kisebb uh, zöldséges kertek is meg uh, kialakíthatók. Mint Milánóban, Milánó, tete, Milánó belvárosának a tetején rengeteg, fő, rengeteg zöldet lehet látni, erdő van a Milánóban például, ezt meg lehetne így nálunk van. is, nem? Meg lehetne csinálni. E, így van, abszolút, így van. Nagyon. Egyébként ez, így, most kezdik ezt el, tehát rengeteg pénzt különítenek el erre, és, és most ezt elkezdik. Nem hallom most, elment a hangja. Ja, igen, én elnézést, ugyan itt vagyok. Tehát, hogy Bécsben éppen most valami 8 milliárd eurót különítenek el egy ilyenfajta zöldes jó. programra. Uh -huh. És ugye Bécs azért most leszem, hogy, húzamos, hogy a egyhuzamba a tizedik alkalommal lett a világ legélhetőbb városa. Uh -huh. És mégis úgy érzik, hogy még mindig kell tenniük, még mindig kell lépni, még mindig érdemes jelentős forrásokat biztosítani arra, hogy még jobb és még élhetőbb legyen. Holnap is, tíz év múlva is, tizenöt év múlva is. Mindig azt foglalkoztatni, nyilván nem feltétlenül csak építészen urbanisztikai kérdés is, hogy hogy születnek Budapesten igazából az ilyen típusú döntések, mert, mert azt gondolom, hogyha figyelmen kívül hagyják például ezeket az élhetőséggel kapcsolatos szempontokat, ami, ami az elmúlt időben mintha elég gyakran lett volna, ez elég rossz közérzetet okoz a városban, gondolom, bármennyire gyönyörűek az épületek. Igen. Igen. Igen. Valószínűleg rossz közérzetet okoz. Nem tudok erre mit mondani, hát ugye egy társadalomban élünk, a társadalom maga dönt a saját sorsáról, uh -huh. időről időre van lehetősége, ö, programok vannak, amelyek megütköznek egymással, és hozzá személyiségek, akik képviselik ezeket a programokat, nem tudom, hát ö, ö, ö, ami leginkább hiányzik talán, az, az hogy, hogy nagyon széles körben nem folyik és Ezek azért jók, mert mert tanulunk belőlük, tehát egymástól tudunk tanulni, egymás igényeiből, szempontjaiból. Azt tudom, hogy tulajdonképpen mi a városba közlekedni egyébként is nagyon horror, mert szükre vagyunk tervezve. És azt gondolom, hogy még annak idején, mikor a Budapestet még nagyon-nagyon régen kialakították például, emlékszem, a Szandrás út is azért volt egy kicsit ilyen előremutató, mert kicsit szélesebb volt, mint a többi, és arra gondoltak, ugye, hogy itt szabadon lehessen mozogni az embereknek, tehát, tehát lehessen egy kicsit lélegezni a városban. És valójában ez a szempont egész pontos, hogy kimaradt. Ez nem feltétlen csak zöldet jelent, ez önmagában a mozgás képességét korlátoz az, az embereknek. Gondolom ez is egy ide tartozó szempontrendszer, és abban például sokkal szebben lát mutatnak az épületek is, hogyha ha egy távolságot teremtünk előtte, nem? nem? Igen, ez nyilván az esztétikai vonzata, meg az, hogy ahogy megélhetjük a várost és, és megünnepelhetjük az egyébként tényleg kétségtelen építészeti szépségét, Megint csak arra tudok utalni, hogy életformaváltás, változtatásokra van szükséges uh -huh. igény. Uh, például akár a közlekedési eszközök használatában is, tehát, hogy kevesebb autó, sokkal több közösségi közlekedés, uh -huh. uh, sokkal több uh, kerékpár és kerékpárutak, sokkal több gyaloglásnak, tehát akár, uh -huh. akár ez is. Tehát az én, én szemeim előtt azért mégiscsak csak egy olyan belváros uh, képe lebeg, ami, ami lényegben autóforgalomtól le van zárva, gyalogos sétáló utcák, sokasága hálózata működik benne, amit szerintem most frázkapnak az emberek, de hálás belőle nem lesz polgmester, így nem kell tőlem félni. De hát, hogyha mondjuk egy, egy, veszünk egy alföldi kisvárost, ahol 15-20 perc bringa meg 20. 25 perc gyalogtávolságban lévő dolgok között az emberek egyébként vagy biciklivel, vagy gyalog közlekednek, mert mondjuk sem a közlekedés, vagy a közösségi közlekedés ilyen formában nincs meg, sem az igény, mert az életformához hozzátartozik az, hogy még ez a, az a 20. századi közepi dolog, hogy még sétálunk a városban, még autó, autó helyett gyalog megyünk, vagy bringával, tehát, hogy ha ott meg tudják csinálni, akkor mi miért ne tudnánk egy kérdő ugyanakkor a kiterjedési területen, ami, ami mondjuk Budapestnek ennek a belső része a sűrű része. Azért mentem bele egy kicsit ebbe a beszélgetésbe, mert ugyanazt gondolom, mint ön, hogy diskurzusra lenne szükség, sokat kéne erről beszélni. Bármilyen polgármester választás lesz, fő, polgármester, meg kerületi polgármesterek, megúszhatatlan az a vita, amit ezek a címin el kellene, el kellene végezni. Mégrészt van ez a sűrítő program, hogy most elmúlt időszakban Budapesten megvadult, másrészt vannak azok a reális amit maga is mondott, hogy igen, távolságkora van szükség, zöldre van szükség, és, és élhetőbbé kéne tenni. Erről beszélnünk kell. Egész biztos vagyok benne, és gondolom ezzel ön is egyetért. Maximálisan igen. Nagyon szépen köszönöm azt, amit most itt összeraktunk. Egy kicsit hosszabban is beszélhettünk volna, hogyha lett volna elegendő, de nekem még azért van egy fontos kérdés, amit a legvégén, hogy hogy éreztem magát elünk ebben a fél héten is? Nagyon szépen köszönöm, és végtől megtisztelő, hogy egyáltalán szóba került a nevem, vagy, vagy eszükbe jutott, még nem tudtam, hogy, hogy, ö, ö, szóval, hogy tehát nagyon örültem ennek az egésznek, Aha. és hát remélem, hogy jó alkalom volt arra, hogy a 10 millió fáról is sokat tudtunk beszélni, Igen. tehát arról, hogy egy olyan, olyan közösség alakul most Magyarországon, ami éppen holnap lesz az, az első országos találkozunkból, 50-valahány uh, magyarországi közösség fog találkozni, uh, és nekiállni ennek a nem kicsi munkának, hogy lényegében civil erővel, uh, közös elhatározásban elültessük ezt a 10 millió fát, hogy védjük a klímát, és hogyha és az Amazon aztán elégetik a fákat, akkor viszont Magyarországon, amennyit tudunk ebből visszaültessünk. Hát ebben a programban és ebben a kezdeményezés támogatásában civil rádióra egészen biztos, hogy számíthat, és hát köszönjük szépen egész heti segítségét, és szerintem nem az utolsó beszélgetés, ott remélünk, hogy még vissza visszatérünk, mert a témája nagyon izgalmas, és amiről beszélgettünk, azok mind fontosak. Köszönöm még egyszer az egész heti segítséget, és